Familia unitatearen errentamaiaren arabera ogoita bost, berroita marredo eta iruroita maboste euroko laguntzak izango dira. Baina berroita mar mila euro baino gehiagoko dirusarrerak dituzten familiek ez dute laguntza honetarako eskubiderik izango. Ideia baten egiteko, ogoita boste mila euroarteko dirusarrerak dituen familia unitate batek, iruroita maboste euroko laguntza jasoko lituzke eskola materialak erosteko. Laguntza hauek, eskatzeko EPA, irailaren ogoita arte irekia egongo da. Eta Iun tselarekin eskatu behar da, hogeita lau orduko, iritarren arreta zerbitzuko egoitza elektronikoaren bidez. Jasotako diru laguntza, nahi ez, irungo establezimenduetan erabili beharko da, izan ere, laguntza eskaera, behin erositako materialaren ordainagiriarekin batera aurkeztu behar da. Hau da, dagoeneko ikasturte berrirako egindako gastuaren estaltzeko helburua du. Horrela, udalak zehazten duenez, idazteko materiala, kuadernoak, horriak edo marrazketa teknikorako materiala, testu liburuak, arxivuak, batzaiek kalkulagailu eta bestelako tresnak edota eskolako jardueretako aurrek ezinbestekoak dituzten beste materialak erosialko dira laguntza honekin esate baterako mantalak, eskolako uniforme, soinketarako arropa, betaurreko edo lentilak ere. Horiekala eh laguntza hauek eskatzeko epea irailearen 30 arte ireki dago da eta irun chartelarekin eskatu behar da hogeita orduko hiritarren arretan zerbitzuko egoitza elektronikoaren bidez.